בעזרת השם יתברך ספר ליקוטי תפילות המשך, תפילה י"ט, מיוסד על תורה י"ט בליקוטי מרן. אדוני שפתי תפתח ופי אגיד תהילתך. פתח פיך לאילם כמוני וזקני לסדר תפילתי לפניך בלשון רחמים ותחנונים. בלשון צח וזך. בלשון שמלאכי השרת משתמשים בו. בלשון שאוכל לעורר רחמיך האמיתיים עלי בשלמות לשון הקודש. ריבונו של עולם מלא רחמים זכני ברחמיך רבים לשלמות לשון הקודש. למען אזכה על ידי זה להפיל ולהכניע ולשבר כל התאוות רעות וכל המידות רעות הנמשכים משבעין עממין, אשר כל התאוות והמידות רעות שייכים להם ולא לנו, ובפרט תבערת המדורה של תאוות ניוף, החפצה להתגבר עלינו בכל עת. חוס וחמול עלינו, וזכינו להפיל ולהכניע ולבטל את עבירת המדורה הזאת מעלינו ומעל גבולנו. כי אתה בהחמך בחרת בנו מכל העמים, ורוממתנו מכל הלשונות, ונתת לנו לחלקנו שלמות לשון הקודש, אשר בו בראת עולמך. כמו שכתוב, בדבר ה' שמים נעשו ובוח פיו כל צבעם. ונתת לנו תורתך הקדושה על ידי משה נביאך בלשון הקודש. ובו נדברת עם כל נביאך הנאמנים המדברים בשמך ברוח נבואה ורוח הקודש, אשר עם כולם דיברת בלשון הקודש, אשר היא כלילת יופי משוש לכל הארץ. על כן באתי להפיל תחינתי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי. יהמונה מאך עלי, תיכרנה נפשי בעיניך, שתעורר חסדיך האמיתיים עלי, ותשפיע עלי ברחמיך הגדולים שלמות לשון הקודש, באופן שאזכה ברחמיך להתגבר על יצרי הרע. להכניע ולשבר ולבטל מעלי את עבירת המדורה של תאוות ניאוף. כי אתה ידעת, אדוני אלוהינו, כי תאווה זו היא עיקר הניסיון והמתקלה, שרק בשביל זה באנו לעולם הזה כדי להתנסות ולהצטרף בתאווה זו. וכי רצונך הטוב היה לנסות אותנו בתאווה הזאת, אם יהיה לנו כוח להתגבר על יצרנו, להכניע ולשבר תאוות גופנו. ולדבק עצמנו לשמך הגדול באמת כל ימי חיינו כדי להיטיב אחריתנו. למען תתפאר בנו בכל העולמות, כשנזכה להכניע ולשבר ולבטל את האהבה הזאת. ובעוונותינו הרבים לא נזהרנו לעמוד בניסיון וצירוף הזה כראוי, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, בחנת ליבי, פקדת לילה, צרפתני בל תמצא, זמותי בל יעבור פי. עד אשר קל לו ביגון חיינו ושנותינו בהנחה. כי רק על ידי זה סרנו ממצוותיך ומשפטיך הטובים, בכל יום ויום מצרו של אדם מתגבר עליו ביותר. ובהחמך רבים גיליתנו על ידי צדיקי דור אמיתיים עצות טובות להימלט מזה בשבי אל תעשה במעשה ובמחשבה. אבל לא נזהרנו לקיים עצותיך הטובות באמת, ולא שמענו את המחשבה מבלבולים, מרהורים ושטוטים. אבל אף על כן, אתה מלא רחמים, ועדיין לא לו רחמך ממני, ואתה גדול העצה פלא יועץ חמול עלי, ותשפיע לי עצה טובה, עצה אמיתית, באופן שאזכה לקיים עצותיך הטובות, באופן שאזכה מעתה להימלט ולהינצל מאש המדורה הזאת. ותצילני ברחמך רבים מרוח שטות של תאווה רעה זאת. כי בעוונתנו הרבים איננו יודעים להשיג עצותיך הקדושות איך להנצל מתאווה זאת. כי אתה גילית לנו על ידי צדיקיך אמיתיים שעל ידי שלמות לשון הקודש זוכים להכניע תאווה רעה זו. וגם אתה הודעת לנו שאי אפשר לזכות לשלמות לשון הקודש כי אם על ידי שמשברים תאווה זו וזוכים לשמירת הברית. ואני בא ולא אדע מאיכן נתחיל לזכות למעלות קדושות האלו שהן שלמות לשון הקודש ושמירת הברית, מאחר ששניהם תלויים זה בזה. על כן באתי לפניך לשחרר פניך, אדוני אלוהי, הודיעני נא את דרכיך, ודע באיזה דרך אזכה למעלות האלו לשלמות לשון הקודש ולשמירת הברית, באופן שאזכה להתקרב אליך באמת. כי אתה ידעת כי אי אפשר להתקרב אליך באמת, כי אם על ידי שמשברין תאווה זאת לגמרי, אשר ירע הכולל של כל השבעים אומות. ואנחנו, בני ישראל עם קדוש, אנחנו בשורשנו אנו רחוקים לגמרי מתאווה רעה הזאת, ואין התאווה הזאת שייכת לנו כלל, כי אם להם ולחלקם ולא לנו. ריבונו של עולם, חוסה על כבודך וראה שפלוטנו, בזיוננו, אשר ירדנו מטה-מטה. ונפלנו בגלות של שבעים אומות על ידי תאווה רעה זאת, אשר גרמה לנו כל הצרות וכל הגלויות בכלל ובפרט, שעברו עלינו כבר, ואשר עדיין לא, ניצל, לא ניצלנו מהם. ואם אמנם אנחנו בעצמנו יתאים מכל זה, ואף על פי כן לא היינו נשמרים לגרש הרוח שטות של תאווה זו מקרבנו, הלא אתה ידעת כי בשר ודם אנחנו, ואתה ידעת כי יצרנו כי מחומר קורצנו. אין בעוון חוללתי ובחטא החמטני עמי. אבל אתה גיבור ורב להושיע גדול העצה ורב העליליה. ואתה מסיבות מתהפך, ובידך כוח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל. ואתה יכול למצוא גם כן בי נקודות טובות, ולהעיר ולהשפיע עליהם באופן שיתגבר הטוב שבי על הרע שבי, עד שכל הרע הנאחז והנדבק בי ייפול ויתבטא לגמרי. והטוב יתברר ויתנשא ויתעלה וישלים את לשון הקודש, עד שאזכה בהחמיך לברר כל הטוב שבעץ הדעת טוב הרע, שהוא לשון תרגום, ולהכניע ולהפיל ולבטל את הרע שבו. עד שלא יהיה שום כוח להסית רעך ולכל הקליפות הנמשכים מזוהמת הנחש הקדמוני, לעלות דרך לשון תרגום להסית ולפתות אותנו חס ושלום. רק תהיה בעזרנו תמיד ותשפיע עלינו בהחמיך חוכמה, עבדת ושכל דקדושה, באופן שלא יהיה להם שום כוח לפתות אותנו חס ושלום. ונזכה לגרש לגמרי רוח שטות של תאווה זאת מקרבנו. ונזכה בהחמך רבים לשלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום, ותמשיך עלינו קדושה וטהרה. ונזכה תמיד לקדש את הלשון שלא נדבר שום דיבור הפוגם את הלשון. רק כל דיבורנו יהיו תמיד בתורה ובתפילה ובקשות, בתחנונים וביראת שמיים, ובכל ענייני הקודש המקדשים את הלשון, עד שנזכה מהרה לשלמות לשון הקודש ולשמירת הברית באמת. וזכני ברחמך רבים לקרר כל חמימותי בדיבור של לשון הקודש, כמו שכתוב, חם ליבי בקרבי בהגיגי תבער אש דיברתי בלשוני. שתהיה בעזרי ותזכני לדבר כל דיבורים הקדושים בחמימות גדול דקדושה והתלהבות הלב באמת, וזכי לעורר רשפה שלהבת ים מושרש בקרבי בשורש נפשי ואורכי ונשמתי, הבוער ולוהט להתקרב להשם יתבח. עד שאזכה לעסוק תמיד בתורה וביראת שמים ובתפילות ותכינות ובקשות ישירות ותשבחות לשם מטבח. וכולם יהיו בדיבורים חמים מעומק הלב, בקדושה ובטהרה. ודיבורים בוערים כאש לוהט, לא וכל דברי יהיו כגחל אש בהמה וביראה גדולה מפניך. ונזכה להמליכך עלינו על כל רמ"ח איברנו ושס"ה גידנו בפחד וברעד וברטת ובזיע. עד שזכה שיהיו כל דיבוריו יוצאים מפי בבחינת שלמות לשון הקודש. והתקרר כל חמימותי בדיבור של לשון הקודש. ועל ידי אש הקדושה הזאת של לשון הקודש, יזכה לשרוף ולהכניע ולהפיל את כל האש הרע של תבערת המדורה של שבעים כוכבים, שהוא האש הרע של חמימות תאוות ניאוף. באופן שהתבטל ממני תאווה רעה הזאת לגמרי מעתה ועד עולם. ויקוים מקרא שכתוב, מהאש יצאו והאש תאכלם. ראש מסיבי עמל שפתמו יחסמו, ימותו עליהם גחלים. באש יפילם, במהמורות בל יקום. ואזכה להיות קדוש ופרוש לגמרי, ואזכה לבלי להזדקק לזה, בשביל קיום העולם לבד, בקדושה ובטהרה באמת, כרצונך הטוב. ותצילני בהחמך רבים ערעורים רעים, ומחלומות רעים, ותאם את יתתי ותזכני <תזכני> למעט בשינה ותרדמה, ואפילו מעט השינה שאני מוכרח לישון בשביל קיום הגוף, אזכה שיהיה בקדושה ובטהרה. ושנתית ערב לי, ואזכה לישון תמיד מתוך מחשבות ואירועי תורה ומתוך שמחה. ואזכה לקרוא קריאת שמע שעל המיטה בקדושה גדולה ובמסירות נפש ובכוונת הלב באמת כראוי. באופן שאזכה להרוג כל המחבלים ומזיקים וכל הסיטרי נוכרנין על ידי קריאת שמע שעל המיטה. ואזכה שתיכלל נפשי ורוחי ונשמתי בתוך כלליות נפשות הקדושים של בני ישראל. ובתוכם תעלה נפשי מהם אליך בשעת שנתי, ותהיה נפשי פקודה ומסורה בידך לבד, כמו שכתוב בידך, הפקיד רוחי, פדית אותי, אדוני אל אמת. וברחמך רבים תגרש מנפשי כל מיני מחבלים וסיטרי נוכרנים החפצים להתאחז בחס חס ושלום. ותחמול על נפשי האומללה והעלובה, ותהיה בעזרה שתוכל לעלות בשלום אליך בשעת שינה. ולשוב בשלום לתוך גופי בשעת התעוררות השינה, באופן שאזכה לשינה דקדושה, שינה טובה ומתוקה וערבה, שינה של חיים. ותזכני לחלומות טובים, חלומות צודקים ואמיתיים, חלומות קדושים הבאים על ידי מלאכים קדושים אמיתיים. ותצייני בהחמך רבים מחלומות של שקר, מחלומות הבאים על ידי שדים, חס ושלום. מחלומות מעורבבים, מחלומות של שב והבל. ובכן תרחם עלי בכמנתך הגדולה, ותשמרני ותצילני בחסדיך הגדולים ממקרה לילה חס ושלום, שלא ירה לי שום מקרה לא ביום ולא בלילה. רק אזכה לישון בקדושה ובטהרה, בטוב אלין, עקיץ ברחמים. אבינו עברך מנמלא רחמים רבים, החסדים גדולים ועצומים תמיד. צופה מרחוק להיטיב אחריתנו, חוס וחמול נא עלינו. המון מרחב ורחמיך יעוררו עלינו, חמול עלינו ועל עוללנו וטפנו. ועצל אותי ואת כל עמך בית ישראל ממקרה לילה. כי אתה ידעת את עוצם הפגם הגדול והנורא הנוגע בכל העולמות למעלה למעלה על ידי מקרה לילה חס ושלום. אשר על ידי זה חרבה עירנו ושמם בית מקדשנו ונוטל כבוד מבית חיינו. והתרחקנו מעל אדמתנו ונתפזרנו בין הגויים ונידחנו מארבע כנפות הארץ. חמול על שארית עמך בית ישראל, חמול על עניי הצאן, צאן נידח ואין מקבץ. מלך חכמן, רחם עלינו טוב ומטיב ידע אש לנו. שובה עלינו בהמון רחמיך בגלל אבות שאספו את צונך. ואומר לצרותינו די, וזכינו ברחמיך רבים, ותשמרנו ותצילנו מעתה ממקרה לילה. ושמור צאתנו בוינו לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם, ונזכה להיות נשמרים מכל דבר רע. שלא נערע ביום ולא נבוא לידי תומק בלילה חס לשלום, ונזכה שתהיה מחשבתנו קדושה וטהורה תמיד. ובכן תזכנו בהחמח הרבים שתהיה אכילתנו בקדושה ובטהרה בלי שום תאווה גשמיות כלל. ותיתן לנו כוח התנוצצות האותיות הקדושים של כ"ח אטוון דמעשה בראשית שמלובש בכל דבר שבעולם. עד שכל אכילתנו ושתייתנו וכל סעודתנו ותענוגנו יהיה רק מהתנוצצות האותיות הקדושים לבד שיש באותו הדבר שאנו אוכלים ושותים ומתענגים ממנו. ועל זה נזכה ללב טוב. שליבי יהיה מהיר בקדושה הגדולה, אדי שיזכה להנות וליזון רק מתנוצצות האותיות של כוח מעשה בראשית שיש בכל דבר. ותהיה בעזרי ותשמרני ותצילני תמיד, שלא אהנה מהעולם הזה בלא ברכה. ונזכה לברך על כל דבר שנוכל ונהנה ברכה תחילה וסוף בכוונה עצומה, בכוונה קדושה וטהורה. לשמך הגדול והקדוש יתברך לעד. וכל הברכות והודעות ושירות ותשבחות שלנו כולם יהיו בשלמות, בבחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום, באופן שנזכה לעורר כוח מעשי ה' שהם הל"ב אלוקים של מעשה בראשית, שהם האותיות המלובשים בכל דבר שבעולם, אשר על ידם בראת ברצונך הטוב כל הדברים שבעולם מגדול ועד קטן. ובראת כל דבר משונה מחברו במראה וטעם ותמונה אחרת, כפי אותיות התורה הקדושה שהכנסת בכל דבר כפי רצונך הטוב, כאשר שיערת ומדדת ושקלת בחוכמתך הקדושה. מה רבו מעשיך אדוני כולם בחוכמה עשית מלא ארץ קנייניך? ועתה יגדלנה כוח אדוני כאשר דיברת לאמור. עשה למענך ולמען כבודך ולמען אותיות הקדושים שלך המלובשים בכל דבר. שתיתן לנו כוח ברחמיך הרבים לעורר תמיד כוח האותיות של מעשה בראשית שמלובש בכל דבר שבעולם. ולא נלך אחר שרירות ליבנו ונמעט תאוות טבענו, שלא יהיה לנו שום תאווה גשמיות של הגוף לשום דבר שבעולם כלל. וכל אכילתנו ושתייתנו וכל הנעתנו ותענוגנו יהיו רק מהתנוצצות האותיות שיש בכל דבר שבעולם, בלי שום תאוות הגוף כלל. ועל ידי זה תשלח ברכה במזוננו ונזכה לשבייה דקדושה, שיהיה שבייה במעשינו לאכול מעט ולשבוע רק מהתנוצצות האותיות הקדושים של אותו הדבר שאוכל ואשתה בקדושה ובטהרה גדולה. ויקוים בנו מקרא שכתוב, ואכלתם החול ושבוע והיללתם את שם אדוני אלוהיכם אשר עשה עמכם להפליא. ולא יבושו עמי לעולם עד שנזכה ללב טוב ומאיר, ללב שמח על ידי אכילתנו ושתייתנו ועל ידי הארת הלב נזכה לפנים מהירות דקדושה. ברכנו להבין כולנו יחד באור פניך, שנזכה לפנים דקדושה, פנים מאירות, פנים של שמחה. שיהיה אור פני אדוני חופף על פנינו תמיד. ויקוים בנו ובזרענו מקרא שכתוב, זה דור דורשה, מבקשי פניך יעקב סלע. ותזכנו שיהיה פנינו מאירות כל כך, עד שיהיה לנו כוח להחזיר כל העולם בתשובה שלמה על ידי ראיית פנינו לבד. שיהיו פנינו מהירות באור פני ה' כמו אספקלריה המהירה, עד שכל אחד ואחד יסתכל את עצמו ויראה את עצמו בתוך פנינו המהירות כמו במראה ואספקלריה. ויראה פניו משוקע בחושך, ויחדש כנשר נעוריו, וישוב בתשובה שלמה באמת לפניך. וחוננו בהחמך רבים שאזכה להתקרב לצדיק האמת שבדור הזה, ואזכה לשמוע מפיו הקדוש בעצמו דברי אלוהים חיים, אשר זוכה על ידי מעשיו הטובים לשמוע מפיך. ותשפיע עלי עירתך הקדושה, עירה עילה, עירת הרוממות, ואזכה לשמוע דיבור הקדוש מפי הצדיק האמת, בהמה וביראה גדולה באופן, שאקבל דיבור לשון הקודש בשלמות גמור. ואזכה לשמירת הברית באמת, בקדושה גדולה, כראוי לזרע ישראל עבדיך שבהם בחרת. וכונני באחמך הרבים, שאזכה לתקן בחיי את כל החטאים והעוונות ופשעים, וכל הפגמים שפגמתי לפניך מנעורה עד היום הזה. ואפילו כל החטאים שחטאתי בשוגג או באונס, כולם, אזכה לת ומעתה תזכני להתקרב אליך באמת, בקדושה ובטהרה, והזכה לשלמות לשון הקודש ולקדושת הברית. ובכן יהי רצון בפניך, אדוני אלוהים ולאבותינו, מלא רחמים, מלא רצון. עוזרני והושיעני, וזכני ברחמיך רבים, ובחסדיך עצומים לקבל שבתות בשמחה גדולה ובחדבה רבה ועצומה וביראה ואהבה. ותזכני לטרוח בעצמי, לעשות צורכי שבת בעצמי, בכוח גדול, בזריזות נמרץ. תעזרנו תמיד להשלים כל פרשיותינו עם הציבור, שנזכה לקרוא את הפרשה של השבוע בכל ערב שבת, שניים מקרא ואחד תרגום, בכוונה גדולה ועצומה, בקדושה ובטהרה, באופן שנזכה על ידי זה לשלמות לשון הקודש, על ידי לשון תרגום. ונזכה ביחמך הרבים, שנמשך עלינו קדושת שבת קודש, על ידי רחיצת חמים, והטבילה של ערב שבת קודש. ותהיה בעזרי שלא אבטל לעולם הרחיצה והטבילה של ערב שבת. וכשם שאני רוחץ וטובל עצמי בעולם הזה, כן תתאר ותקדש את גופי ונפשי ואורכי ונשמתי בקדושתך העליונה. ותמשיך, ותמשיך רשפש על הבת ים, האש הקדושה שלמעלה, האוכלת ושורפת כל מיני אש. ועל ידי זה תבער ותשרוף ותבטל ממני ומכל עמך בית ישראל את כל תערובות הרע. שנתערב ונאחז בנו על ידי פגם מצדה טוב הרע, ועל ידי חטאנו ועוונותינו פשענו. באופן שישרף ויפול ויתבטל כל הרע שנתייחס בנו, והטוב יתברר ויעלה ויוחלל למעלה למעלה בטוב העליון, בטובך הגדול שהוא טוב ונצחי. אנא אדוני אתה ידעת כי אין בי כוח להמשיך עלי בעצמי קדושת שבת קודש. חוס וחמול עלי ימונה ויחמרו אחמך עלי. כי אתה ידעת כמה אני רחוק מקדושת שבת באמת. וחונני במתנת חינם, ותשפיע עלי בהרחמיך בקדושת שבת באמת, ואזכה להוסיף מחול על הקודש בכניסתו וביציאתו. ותעזרנו להמשיך שבת על ימי החול, עד שכל ששת ימי המעשה יהיו טהורים וקדושים גדולה, שבת קודש, עד שיהיו כל ששת ימי המעשה בשורש חיותם שבקדושה שבת קודש, שהוא מחיה ומקיים כל ששת הימים. בכל הנאצלים, בכל הנבראים, והנוצרים, והנעשים, בכל העולמות כולם, מראשית נקודת הבריאה עד סוף נקודת המרכז של עולם הגשמים, אשר כל חיותם וקיומם הוא שבת קודש. ריבונו של עולם, אתה ברחמיך נתת לנו מתנה טובה זאת, שהייתה בבית כנזיך ושבת שמע. על כן באתי להפיל תפילתי ותחינתי ובקשתי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי. כשם שגברו חכמך וחסדיך ליתן לנו מתנה טובה קדושה הזאת, כן תעניקנו מטובך הגדול ותשפיע עלינו ממעון קדושתך, ותחזרנו לקבל מתנה טובה קדושה הזאת, שנזכה לקבל שבת בקדושה גדולה ובשמחה וכדבר רבה ועצומה. ונמשיך עלינו קדושת שבת תמיד, ונזכה לשבר ולבטל הרע הנאחז בנו, ולברר ולהעלות הטוב שבנו בבחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום. ונזכה לקדושת הברית באמת, ונשוב אליך באמת, ונזכה תמיד לילך ולעלות מדרגה לדרגה, וממעלה למעלה, בקדושה הגדולה, כרצונך טוב באמת. עד שנזכה לעלות להיכלל בשבת העליון, ותכוננו בחסדיך ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. יהי לרצון נמרי פיו, הגיון לי בלפניך, אדוני צורי וגואלי.